VINETTU Harmadik rész Old Firehand 11. fejezet Harry Sokat, nagyon sokat tudnék mesélni azokról az élményekről, amelyekben részem volt, amikor elkísértem szonorába Hartont. De mivel VINETTU mégsem jött velünk, és ebben a könyvemben elsősorban őrúla van szó, szonorai kalandjaimat most nem kívánom részletesen ismertetni. Elég annyi, hogy rengeteg küzdelem és életveszély árán megtaláltuk Oldez bonanzáját, amely valóban a legszebb reményekre jogosított. Egy hányadát Fred Harton fáradozásom jutalmául nagyon tisztességesen átengedte nekem. Ám semmi kedvet sem éreztem arra, hogy az érclelőhely kiaknázására szonorában telepedjem le, inkább eladtam a részemet Hartonnak, és olyan összeget kaptam érte, amely bőségesen kárpótolt az emlékezetes hajótörés alkalmával elszenvedett veszteségemért. A Taylor féle magánynyomozó irodától is szép jutalmat kaptam az ólert ügyben kifejtett eredményes munkámért. Anyagi helyzetem fényesebb volt, mint valaha, és lehetővé tette, hogy hosszabb ideig pihenjek, vagy azt tegyem, amihez kedvem van. Kényelmes és veszélytelen utat választva, a Pekos folyóhoz lovagoltam, hogy az apacsok pueblóját meglátogassam. Itt testvéri szeretettel fogadtak, de célomat nem értem el, mert Vinettút nem találtam otthon. Már régebben hosszú útra indult, sorra felkereste a szétszort falvakat, hogy a kisebb törzsfőkkel az apacs népjövőjéről tanácskozzék. Kértek, hogy várjam meg, és a pueblóban szívesen láttak volna akár holtom napjáig is, de nem volt maradásom. Nagy kerülővel Kolorádón és kansas keresztül visszatértem Szent-Louisba. Útközben ismerkedtem meg Emery Buffell-lel, egy művelt, bátor és vállalkozó szellemű angol úrral, akivel később, mint egy másik könyvemben megírtam, Afrikában újra találkoztam. Szent-Louisban első útam természetesen atyai barátomhoz Mr. Harryhez vezetett. Tőle tudtam meg, hogy kalandjaimnak híre bejárta a déli államokat, és szent mindenki Old beszél. Nagy ember lett magából, kedves fiam, amióta utoljára láttam, mondta Mr. Harry. Nem győzik kellemét dicsérni, halál megvető bátorságát és nagy lelküségét, melyen a ellenségein is megkönyörül. Ha így folytatja, túltesz még Old Firehandon is. Manapság Old firehand hívják, pedig ő kétszer olyan idős. Na no de nekem is van, mivel dicsekednem. Nézzen csak ide! Kinyitotta a fegyverszekrényét, és kivette az első teljesen kész Harry karabét. Megmagyarázta a szerkezetét, aztán kivezetett a saját kis lőterére, hogy kipróbáljam és véleményt mondjak róla. Elragadtatással nyilatkoztam a pompás új fegyverről. De azt sem hallgattam el, hogy minél tökéletesebb, annál több bajt zúdít majd az emberek és állatok világára. Tudom, tudom, ez már hallottam magától, felelte. El is határoztam, hogy csak néhány darabot készítek belőle a maga mulatságára, de az első példányt ezt itt magának ajándékozom. Remélem jó hasznát veszi még a vadnyugaton. Csak hogy nem oda készülök ám. Hát hova? Először haza Európába és onnan Afrikába. – Afrikába? – kérdezte álmélkodva. – Mi keresni valója van ott? Csak nem akar felcsapni, hotten tottának. Azt nem. De megígértem egy Boswell nevű angol úrnak, hogy Algírban találkozom vele. Rokonai élnek ott. – Na és? – Egy kis kirándulást tervezünk a szaharába. – Hogy felfajják az oroszlánok vagy a vízilovak, mi? – Az igazi szaharában nincsenek oroszlánok, mert víz nélkül nem tudnak meglenni. A vízilovak pedig nem esznek húst. És hogy fog velük beszélni? A vizilovakkal? Nem, az emberekkel. Elég jól beszélek franciául. Na és a beduinokkal? Ha nem haragszik, arabul is tudok egy kicsit. Hát ez maga valóságos tudós, de egy ilyen utazáshoz nem elég a tudomány, ahhoz vágott dohány is kell. Pénzem is van, Mr. Harry. Vágtam ki büszkén. Ejha, akkor már igazán nem tudom, mit mondjak, hogy visszatartsam. Hiába is próbálnám, Mr. Harry. Tudom, konok, mint egy viziló. Menjen, menjen, ne is lássam. Kezembe nyomta a karabét, és dérrel a kituszkolt, valósággal kidobott az ajtón. Tudtam azért haragszik rám, mert fél, hogy nem lát többé. Hallottam, amint dühösen bereteszeli mögöttem az ajtót. De mire kiléptem az utcára, kidugta fejét az ablakon, és megkérdezte. De este azért eljön? Természetesen, feleltem. Olyan vacsorát kap, hogy a füle is eláll. Számítok rá, mondta mosolyogva, és búcsút intettem neki. Este szavamat vette, hogy fél éven belül visszajövök. Megígérem, hogy mához hat hónapra bezörgetek az ajtaján, jelentettem ki ünnepélyesen. Pontosan hat hónap múlva újra jelentkeztem nála, és beszámoltam afrikai utamról. Örömmel hallgatta, milyen jó hasznát vettem a nagyszerű ismétlő karabénak a rabló karavánok ellen vívott harcokban. Aztán elbeszélte, hogy távol létemben Vinettú felkereste, és amikor megtudta, hogy mikor jövök vissza, fontos üzenetet hagyott hátra számomra. Abban az időben, mondta, a Rio Suánsa mentén nagy vadászatra indul harcosainak egy csapatával. Ha találkozni akarok vele, ott megtalálom. Természetesen rögtön útra keltem az említett folyó felé. Három heti lovaglás után megtaláltam az apacsok vadásztáborát. tú öröme határtalan volt. Megmutattam neki a Harry féle karabét, és kellőképpen megcsodálta, de nem akarta kipróbálni. Azt mondta, hogy egy ilyen puskának lelke van, és megbántanám, ha másnak a kezébe adnám. Gyönyörű ajándékot kaptál Mr. Harrytől, mondta. De én is megleplek valamivel, Charlie. Vinetú ajándéka egy csodaszép, holló, fekete csődör volt, melyet az én számomra idomított és tanított meg, mindenre. Legnagyobb Legnagyszerűbb tulajdonsága, agyorsasága volt. Szinte repült, és ezért swallow fecskének neveztem el. Akkoriban viszálykodás tört ki a Navahók és Niorák között. Vinetú elhatározta, hogy a vadászat után felkeresi ezt a két indián törzset, és kibékíti őket egymással. Azt akarta kísérjem el, de közben jött valami. Egy maroknyi fehér lovas csapattal találkoztunk, mely aranyat szállított Kaliforniából. Nagyon megijedtek, amikor az apacsok hirtelen körülfogták őket, de rögtön megnyugodtak, amint meghallották Vinetto és Old Shatterhan nevét. Ebből is láttam, hogy ennek a két névnek milyen becsülete van. Megkértek kísérjem előket illő díjazás ellenében a Scott erődig, mert ha velük tartok, az aranyszállítmány egész biztosan eljut rendeltetési helyére. Először hallani sem akartam róla, de Vineto beszélt. Neki is dolga van, mondta, talán jobb is, ha egyedül keresi fel a naváókat és niórákat. Azt javasolta, hogy a szkat erődből nyargaljak Észak felé, és a missouri tól keletre elterülő kavicsos prérin találkozzam vele. Meg akarja látogatni régió barátját, Old firehand aki most azon a vidéken tartózkodik, és örülne, ha én is megismerkednék vele. Így hát eleget a kaliforniai utasok kérésének, és az aranyszállítmány szerencsésen megérkezett a Scott erődbe. Szerencsésen, de nem egészen simán, mert jó néhányszor megtámadtak minket, sőt, olyan eset is volt, hogy csak a két új szerzeményemnek, a Harry Karabénak és a George köszönhettem, hogy életben maradtam. Ezután egyedül lovagoltam éjszak felé, Átkeltem a Kansas, majd a Nebraska folyón, másnéven Pletreevelen. Vinetú említette nekem, hogy utam egy nemrég felfedezett olajvidéken visz keresztül, mely egy Forster nevű olajmágnás tulajdona. A telepen store is található, vagyis a féle vegyes kereskedés, ahol az égvilágon minden kapható. Számításaim szerint már nem lehettem messze ettől az olajteleptől. Tudtam, hogy New Venangónak nevezték el, és egy szakadék meredek partjai veszik körül. A préri gyakran átszelik az efféle szakadékok, mélyükben többnyire víz van, kisebb folyó vagy legalábbis patak, mely forró nyáron leapad vagy egészen eltűnik. Lassan poroszkáltam a virágzó napraforgókkal telehintett síkságon, és nem láttam jelét semmiféle szakadéknak. Szóvaló fáradt volt, engem is kimerített a hosszú út, alig vártam, hogy egy lakott helyre érjek, ahol kényelmesen kipihenhetem magam, és lőszert is vásárolhatok, mert a készletem meglehetősen fogytán volt de hiába mereztettem szememet, nem láttam semmi bíztatót. Már le is mondtam szépen kitervezett célomról, amikor Svaló felemelte fejét, és lélegzés közben azt a bizonyos hangot hallatta, melyel az igazi prériló egy élőlény közelségét szokta jelezni. Egy mozdulattal megállítottam, és vizsgálódva körülnéztem. Nem kellett soká kutatnom. kész felől két lovast vettem észre a távolban. Ők is megpillantottak, és a kantár szárat kieresztve egyenesen felén vágtattak. A távolság még mindig túl nagy volt ahhoz, hogy jól megnézhessem őket, ezért látcsövemet szememhez illesztettem, és csodálkozva láttam, hogy a két lovas egyike nem meglett ember, hanem, ami elég ritka látvány ezen a vidéken, serdülő fiú. Teringettét, gondoltam magamban, egy gyerek a préri kellős közepén meghozzá igazi trapper öltözékben. Baui késemet és revolveremet, melyet óvatosságból már előhúztam, visszadugtam övembe. És mellette az a férfi, fűztem tovább gondolataimat. Csak nem a préri szelleme, aki az indiánok babonája szerint tüzes lovon száguld az éjszakában, napal pedig mindenféle alakot ölt, hogy az embereket pusztulásba vigye, s a gyerek talán az áldozata, akit elragadott? Mivel a felém közelgő másfél ember ruházata kifogástalan volt, egy pillantást vetettem saját öltözékemre, melyet vándorutam alaposan megviselt. Mokaszinom éhesen tátogott, a talpa megunta a felső bőrtársaságát, és válni akart tőle. Bőrnadrágom kifényesedett, és bizonyos foltok arról is árulkodtak, hogy evés után a préri vadászok szokása szerint kezemet nadrágomon szoktam megtörölni szalvét a helyett, így tisztítva meg a fagyútól vagy a mosómedvehájától. Bőrből készült vadászingem, mely zokszó nélkül önfeláldozóan megvédett az időjárás viszontagságaitól, hidegtől és melegtől egyaránt, most aféle madár ijesztőhöz tett hasonlóvá, és még nagyobb szégyent hozott fejemre kedves hótbőr sapkán. Mert kitágult, elvesztette minden szőrét, sőt itt-ott meg is perzselődött, amikor túl közel hevertem le különféle tábortüzekhez. Azzal vigasztaltam magam, hogy nem egy színházi foáé tükörsima sima parketjén sétálgatok, hanem valahol a Black Hills és a Sziklás hegység között. De nem is volt időm sokáig tűnődni küllemen fölött, mert a két lovas már ott állt mellettem. A fiúcska üdvözlésképpen magasra emelte lovagló pálcáját, és csengő hangon megszólított. – Jó napot, ször! Valami baj van talán, hogy olyan tétovázva áll itt? – Üdvözlöm, uracskám, nincs semmi baj – csak a páncélingemet gomboltam be, hogy fürkésző szemének nyilai meg ne sebezzenek. Tilos ön szemügyre venni? Megengedem, de csak a kölcsönösség alapján. Csapja fel hát a sisakrostéját tisztelt páncélos lovag, és nézzem meg alaposan! Köszönöm. Annyit már látok, hogy tökéletes kis gentleman. Én meg attól tartok, hogy olyan vagyok, mint egy ágról szakadt koldus. De ennek az ágak az okai, mert útközben csúnyán megtépáztak. A fiú nevetett, még kísérője gúnyosan megjegyezte. A fickó nem éppen szemre való, de a lova annál inkább. Olyan elismerő csodálattal nézett szállóra, hogy elfelejtettem Pökhendi megjegyzésére méltó választ adni. Az én lovam sem éppen utalsó? – kiáltott fel az úrfi. Nézze csak! előbb lassan járatta lovát, majd vágtába kezdett. Swallow, mintha kitalálta volna, hogy itt vetélkedésről van szó, neki iramodott, és percek alatt messze elhagyta a fiatal lovast. Aki hirtelen megállította paripáját, és amikor visszakanyarodtam hozzá, lelkesen felkiáltott. Pompás jószág! Adja nekem! Minden árat megadok érte! A világ minden kincséért sem válnék meg tőle. Feleltem megveregetve Swallow nyakát. E, miért? Minden eladó, ha jól megfizetik. Elhiszem... De ez a mustánk sok nehéz helyzetből megmentett, és az életemet köszönhetem neki. Indián dresszúra, bólintott szakértelemmel. Hol szerezte? Vinnettutól kaptam ajándékba, egy apacs törzsfőnöktől. Vinnettutól? kérdezte álmélkodva. A leghíresebb indián szonorától Kolumbiáig. Én meg messziről azt hittem, hogy a féle koca van dolgom, aki soha életében nem látott még igazi indiánt. Most látom, hogy Ruhája magánviseli az őserdő nyomait, a lova is kiváló, csak a puskája olyan furcsa. Nem furcsa, csak szokatlan. Szent Louisból való, ahol talán tudja, kitűnő fegyvereket készítenek. És mit szól az enyémhez? kérdezte, és nyelek kápájából egy ócska rosdás pisztolyt vett elő. Hát ez bizony <gül> ne aragudjék olyan, mintha az víz előtt készült volna. Akkor még csak paritja volt, mondta az urfi nevetve. Na, csak tréfálok, feleltem. Láttam már indiánokat, akik a legócská puskával is bámulatosan eltaláltak minden célpontot. És ön? kérdezte. Meg tudja ezt csinálni? Elfordította a lovát, villám gyorsan körülnyargalt, s közben elsütötte a pisztolyát. Kis ütést éreztem kopasz sapkámon, és a napraforgó, melyet nemrég beletűztem, abban a pillanatban lerepült róla. Ez a váratlan cirkuszi mutatvány felbosszantott, és elismerés helyett száraz hangon megjegyeztem. Udvariatlanságnak elég vaskos, de céllövő ügyességnek egészen mindennapi. Mit morog ez? kérdezte mögöttem egy hang. Hátrafordultam, és megláttam a kedves kamasz kísérőjét, aki jól táplált, de nehézkes lován csak most ért utol bennünket. Egy ilyen préri kódorgó feje annyit sem ér, mint a golyó, ami elfötyült a fülem mellett. Szikár ember volt, nyaka hosszú és vékony arcvonásai élesek, szeme szúrós, összeszorított ajka gúnyosan lefelé görbült. Magam sem tudom, mi tartott vissza attól, hogy gorombaságát nyomban megtoroljam. Talán azért nem akartam összeveszni vele, mert kíváncsi voltam, hogy a másik, az a hegyke kis legényke kicsoda. Legfejebb tizenkét éves lehetett, de olyan magabiztosan viselkedett és úgy beszélt, mint egy felnőtt. Jól ülte meg a lovat, és a pisztolyjal is tudott bánni. Megvan benne a rátermettség, gondoltam, hogy kitűnő prémvadász legyen belőle. A fiú várakozóan nézett rám, mintha csodálkoznék, hogy társa megjegyzését szó nélkül hagyom. Aztán vállat vont, és megint ugratott. Kis idő múlva visszakanyarodott hozzám, és megkérdezte. Nyúvenángóba tart, ször? Oda. És a szavannából jött? Láthatja. De nem vérbeli vagy nyugati. Ahogy vesszük. Nem itt születtem, annyi bizonyos. És ön? Apám Európából vándorolt be, de én már itt születtem. Anyám indián nő volt. Értem. Bólintottam, mert nem akartam elárulni meglepetésemet. Sok mindent szerettem volna kérdezni tőle, de tapintatlanságnak éreztem, hogy faggassam. Félig indián származású. Bőre egy árnyalattal sötétebb, mint a fehér embereké. Anya úgy látszik meghalt, és az apja nevelte fel. Alig, nem jó módban él, különben nem mondta volna, hogy minden árat megad a lova lovamért. Csak nem ez a kellemetlen alak az apja. A fiú hirtelen felemelte a karját. Nézzen csak arra, mondta. Látja azt a füstöt ott? Aha, itt az a szakadék, amit eddig hiába kerestem. Alatta a völteknőben lesz New -Venango. Nem ismeri Emery foster az olajmágnást? Ha, hogy ne ismerném. A bátyám apósa... A bátyám a feleségével omahában él, és náluk voltam látogatóban. Visszafelé jövet, benéztem New Venangóba, és most Mr. Forster vendége vagyok. Valami dolga van vele? Nem, én csak a Storm miatt jöttem ide, mert vásárolnom kell egyet mást. Csak hallottam, hogy itt minden az övé, és egy ilyen ember természetesen érdekel. Ha már itt vagyok, szívesen megismerkednék vele. Hát, hiszen ismeri. Én? Sose láttam. Itt porozkál mellettünk. Nem mutatkozott be önnek, de ön sem mondta meg a nevét. A prérin nem érvényesek az illemszabályok. Ebben téved. Feleltem anélkül, hogy egy pillantást vetettem volna a rosszmodorú pénzes zsákra, aki a másik oldalamon lovagolt. A prérinek is megvannak a maga törvényei. Például az embereket igazi értékük szerint ítélik meg, nem a vagyonuk szerint. Itt annak van tekintélye, aki a legnehezebb körülmények közt is bátran megállja a helyét. A prérin vagy az őserdőben... A pénz nem sokat számít. A fiú szeme felvillant, és láttam, hogy szíve mélyén igazat ad nekem, de talán a rokonára való tekintettel vitába szállt felem. No, de azért a trapper és a squatter, vagyis a telepes is pénzért dolgozik ám. A vadásznak is szüksége van golyóra, puskaporra, meg sok más dologra, amit meg kell vásárolnia, feleltem. De nem a pénzért dolgozik. Szabadságát nem cserélni el semmi másért. Közben a szakadék szélére érkeztünk, és megpillantottam nyúvenángó házait oda a a völgyteknőben, melynek közepét folyó szelte át. Egy nagy fúrótorony emelkedett a magasba, mindenféle tartályok és hordók hevertek szanaszét. A házak gerendákból összerótviskók voltak, csak két komolyabb épület vált ki közülük, az egyik az üzem volt, melyhez raktárak csatlakoztak, a másik pedig csinos, sőt a körülményekhez képest pazar lakóház, Melyet kis kert vett körül. Az ott a store. mutatott az ifjú egy nagyobb gerend a házra. Egyútt a fogadó, vendéglő és minden egyéb. De vigyázzon, mert az ösvény meredek nem könnyű rajta leereszkedni. Leugrott a gyerekből, és én is jónak láttam leszállni. Vezesse a lovát kantáron, tanácsolta. Szükségtelen, feleltem. Szvaló majd szépen utánam Menjen csak nyugodtan előre. Nyugodt biztos léptekkel haladta meredek ösvény lefelé, lovát vezetve. Nyomában maradtam, és derék mustángom hűségesen követett. Forster botorkált leghátul, ügyetlenül vezetve széles hátul lovát. A völgybe érve el akartam köszönni tőlük, abban a hiszemben, hogy a már említett szép villa felé tartanak, míg az én utam jobb oldalt a boltba vezetett. Ráér búcsúzkodni, szólt rám Forster hirtelen. Elkísérjük a sztorba. Még lesz egy-két szavam magához. Gyere, Eri! Tette hozzá a fiú felé fordulva. Nem kérdezte, mit akar tőlem, csak vállat vontam, és elindultam a csűrszerű bolt felé. Az ajtó előtt, melyre krétával ezeket a szavakat írták, Store and Hotel, Forster megragadta a svaló kantár szárát. Nekem is tetszik ez a ló, mondta. Adok érte száz dollárt. Mondtam már, hogy nem eladó, feleltem. Két százat! Megráztam a fejemet. Három százat! ki a fejéből! Csak nem képzeli, hogy egy préri vadász megválik a lovától. Ráadásul odaadom az enyémet. Köszönöm szépen. Ilyen gebére szégyelnék felülni. Maga vásárolni akar, nem? Válassza ki, ami tetszik. Azt is megfizetem. Most már annyit ajánlottam, hogy tíz ilyen mustángot kaphatnék érte. Tizet igen, de ilyet egyet sem. Forduljon egy lókupechez, de engem hagyjon békében. Mit szólsz ehhez, Harry? Fordult most ismét a gyerekhez. A lábúja kikandikál a rongyos cipőjéből, de a háromszáz dollár nem kell neki. Válogassa meg a szavait, Mr. Forster, mert még pórul jár, feleltem felfortyanva. Micsoda? Fenyegetőzni merészel? Azt hiszi a szavannában van, ahol minden csavargó azt teheti, amit akar? Itt nyúvenángóban én vagyok az atya úristen, és mindenki azt teszi, amit én parancsolok. Utoljára kérdem, ide adja a lovát, vagy nem? Válasz helyett a kantárhoz léptem, hogy kiráncsom a kezéből. Erre hirtelen úgy melbelőködt, hogy hátra tántorodtam, és a következő pillanatban fellendítette magát mustángom nyelgébe. Majd én megmutatom neked, te senki házi, hogy itt Emery Forster az úr. A musztáng az enyém, akár tetszik neked, akár nem. Az én lovamat elviheted, és a storban kifizetik a pénzt, amit ígértem. Gyere, heri végeztünk! Heri nem követte tüstént, hanem egy percig farkas szemet nézett velem. Amikor látta, hogy csak báván állok, és egy újamat sem mozdítom meg tulajdonom megvédésére, arcán végtelen megvetés tükröződött. – Mondja csak! – kérdezte. – Tudja mi a koyat? Hogy ne tudnám, feleltem egykedvűen. – Nos, mi csoda? – A préri farkas. A leggyávább állat a világon. Még a kutya ugatástól is megijed. – Jól ismeri. – Nem csodálom, mert maga is az. Kolyat! Lovagló pácájával meglegintette lovát, és néhány szökelléssel utolérte Emery Forster-t, nyúvenángó atya úristenét. Utolsó szava súlyos sértés lett volna, ha egy felnőtt ajkáról hangzik el, de ettől a rátarti kölyöktől nem vettem rossz néven. Ami meg Forster-t illeti, csak mosolyogtam rajta, Eszem ágában sem volt mustángomat neki átengedni. Csak hadabrakoltassam meg, gondoltam, éjjel majd érte megyek. Most is csak egy füttyentésembe került volna, hogy Svaló ledobja hátáról az idegen lovast és visszatérjen hozzám. A bolt előtt néhány ember ácsorgott, aki végighallgatta a szóváltásomat Forsterral. Közülük az egyik hozzám lépett és megkérdezte. a ideig akar nyúven maradni? Alig hiszem, feleltem. Akkor is jó tette, hogy engedett, mondta. Mr. Forsterral nem tanácsos újját húzni. Végignéztem rajta. Vörös haja és beszéde is elárult a ír származását. Arcám meglátszott, hogy szereti az italt, ami csak megerősítette azt a feltevésemet, hogy Szent Patrik hazájából vándorolt ki Amerikába. Ki ez a volt? kérdeztem. Az enyém, felelte. De Mr. Forsternak is része van benne. Hallottam, mit ígért magának. Fáradjon be és vegye meg, amit akar. Nem kell fizetni egy centet sem majd felírom Mr. Forster számlájához. Semmi közöm ahhoz a lótólvajhoz, feleltem. Amit vásárolok, magam fizetem ki. Hüledezve nézett rám, de amint pillantása az övemből kikandikáló késemre és revolveremre esett, csak ennyit mondott, ahogy kívánja ször, <tesszük> tessék be fáradni. Kiválasztottam egy szép új öltönyt mindennel, ami hozzá tartozik. Elláttam magam jó sok munícióval és legalább egy hétre való elemózsiával. Szemtelenül sokat kért mindenért, de rövid alkudozás után leengedte a felére. Azt hiszem, így is túlfizettem, mert igen elégedett arccal söpörte be a pénzt. Most már olyan előzékeny volt, hogy egy kis zsákot adott nekem ajándékba, és szépen becsomagolta, amit vásároltam. A tömött zsákot gyára zsineggel a vállamra akasztottam, és kiléptem a Store and Hotel ajtaján. Közben teljesen beesteledett, és a nő sötétségbe borult. A villa felé indultam, és a folyó partján vitt arra az út. Ekkor is hogy az olajszag, mely az egész völgyet megülte, a folyó mellett sokkal erősebb, mint máshol. Szaglászva a víz fölé hajoltam, és megállapítottam, hogy nem képzelődtem, kétségtelen, hogy a víz színén nagy mennyiségű olaj úszik. Az ördög érti ezt, gondoltam. Talán sok olaj tört ki hirtelen, és kénytelenek egy részét a folyóba ömleszteni. Elhaladtam az üzemi épületek mellett, ahol minden sötét volt. Az út nem sokára bekanyarodott, és megpillantottam Forster villáját. A magas verandát több lámpa világította meg, és láttam, hogy ott egy kis társaság gyűlt össze. Nem mentem a kapuig, még előbb megkerültem a házat. Mögötte kis kert terült el, melyet egészen alacsony kőfal határolt. Közvetlenül a fal mögött állt a egy fához kötve. A nagyszerűen idomított állat halak szuszogással üdvözölt, de meg sem Örömmel láttam, hogy nem nyergelték le, ő nem is tűrte volna, még kevésbé azt, hogy idegen kéz valami istállóba vezesse. Bizonyára megpróbálták, de nem sikerült, azért tartották itt a kertben a szabadban. Nesztelenül áttornáztam magam az alacsony kőfalon. Megsimogattam kedves lovomat, és zsákomat a nyerge mögé kötöttem. Eloldottam a kötőféket, és éppen nyerekbe akartam vetni magamat, hogy átugrassak a falon, amikor Hulk beszéd hang ütötte meg a fülemet. Eddig a ház három oldalát láttam csak. Most a negyedik oldal felé mereztettem a szememet, mert a hangot onnan hallottam. A félhomályban két nyugszéket fedeztem fel. Az egyikben Harry Hevert, a másikban Forster. Ők beszélgettek. Nem tetszik nekem ez a dolog, bácsikám, mondta Harry. Attól félek, nem gondoltad meg eléggé. Nem értesz ehhez, Harry, felelte Forster. Az olaj óriási kincs, és egyre nagyobb szükség lesz rá, de egyelőre túltermelés van. Sok helyen találtak olajat, és az új kutak elárasztják a piacot. Az is baj? kérdezte Heri. De mennyire? Minden cikára a kereslettől és a kínálattól függ. Erről tanácskoztunk a múlt héten a városban az olajmezők tulajdonosaival. A keresletet nem tudjuk fokozni, tehát a kínálatot kell csökkenteni, nehogy lemenjenek az árak. Elhatároztuk, hogy egy hónapig átmenetileg csökkentjük az olajkészleteket. Az én javaslatom volt, és elfogadták. Műske vagyok rá. És hogy akarjátok megcsinálni? Ahogy lehet. Én például a nagyobbik kut hozamát a Venángó folyóba engedem. Nem is tudnék vele más csinálni. Minden tartályom és hordom tele van. Ha felmennek az árak készleteimet piacra dobom, addig pedig visszatartom. – Tisztességes dolog ez? – A természet ajándékait eltékozolni. – Hogyhogy tisztességes? – Az olaj az enyém. – Azt csinálok vele, amit jónak látok. – Az üzlet? – Üzlet, érted? – Csak ne fizess rá a végén. – Bíz rá, Meri! – Te még túl fiatal vagy ahhoz, hogy ilyesmiben beleszólj. Láttam, amint a fiú felpattant, alig hanem, hogy indulatos választadjon adjon Forsternak, de erre már nem került sor, mert abban a pillanatban hatalmas robbanás eskettette meg a levegőt, még a talajt is a lábam alatt, mintha földrengés lett volna. Rémülten néztem körül, és a völgy felső végében, ahol a nagy fúrótorony állt, hatalmas lángoslapot láttam, mely ötven lábnyira szökött fel. Szétterült a magasban, aztán visszazuhant a földre, és ijesztő gyorsan elöntött mindent körös körül. Ugyanakkor éles forró gáz szaga csapta meg az orromat, mintha a levegő folyékony tűzzé változott volna. Ismertem ezt a jelenséget, mert láttam egyszer egész borzalmas mi voltában a Kávanávölgyében, völgyében, ahol félelmetes pusztítást okozott éppen, amikor ott voltam. A teraszra rohantam, ahol rémülettől dermett arcok meredtek rám. – Eloltani a lámpákat gyorsan! – kiáltottam. – A fúró torony felrobbant, és a feltörő gázok meggyulladtak. Az egész völgy lányba borulhat! Csak bámultak rám. Nem értették, mit beszélek, vagy nehezen ócsúttak fel bénultságokból. Egyik lámpától a másikhoz ugrottam, és eloltottam valamennyit. De láttam, hogy a sztór ajtaján még fény szivárok ki. Az égő szökőkút lángja hihetetlen gyorsasággal terjedt, és már elérte a folyót. – Meneküljetek, emberek! – ordítottam. – Fel a magaslatra, fusson, akinek kedves az élete! Többet nem törődtem velük. Harryhez rohantam, egyszerűen felnyaláboltam, és a következő percben már szváló hátán ült, előttem a nyerekben. Nem fogta fel, milyen nagy a veszély, és dacosan kapálózott kézzel-lábbal, mert bosszantotta, hogy megkérdezésen nélkül felkapom, és magammal hurcolom. Vasmarokkal szorítottam mindkét karját, és válló ösztönére hallgatva, irányítás nélkül neki iramodott, átugrott a kőfalon, és vadul vágtatott a parton a folyó lefelé. Legjobb lett volna felkapaszkodni a meredélyen a szakadék peremére, Ahonnan először pillantottam meg New Venango házait, de ez az út nem volt járható, már elöntötte a tűzfolyam. Csak lefelé volt még szabad az út. Ott meg a sziklafalak annyira összeszorultak, hogy a folyó is csak nehezen tudott keresztül törni. Miközben tanács néztem ide-oda, Harryvel is viaskodnom kellett. – Eresszen el! – kiáltotta. – Semmi szükségem a segítségére, egyedül is tudok gondoskodni magamról. – Elég az ostavaságból! – rivaltam rá. – Maradjon nyugtan! – Éreztem, hogy újak motoszkálnak az övem körül, és a következő pillanatban megvillant valami Harry kezében. Sikerült baui késemet kirántania, és az oldalamnak szegezte. Ha nem eresztel rögtön a bordái közé, döföm! kiáltotta. Vitatkozásra nem volt idő. Jobb kezemmel kicsavartam kezéből a kést, míg balkarommal úgy magamhoz szorítottam, hogy mozdulni sem bírt. A veszély percről percre nőtt. A tűzfolyam elérte a raktárbarakkot, a hordók ágyulövésre emlékeztető robaia kigyulladtak, és a belőlük kicsapódó égő olaj is növelte a tűztenger erejét. Oly száraz és forró volt a levegő, hogy úgy éreztem, mintha tüdőm is égne. Minden erőmet össze kellett szednem, hogy el ne ájuljak. de nem szabad, az életemről és a védencem életéről van szó. – Rajta szváló, előre szvál! <kül> – fulladoztam. Torkomban megakadt a szó, de szvállónak nem volt szüksége bíztatásra. A derék pompás musztánk szinte repült, úgy szágoldott. Azt már láttam, hogy a folyónak ezen a partján biztos pusztulás vár rám. Már közeledtünk a szoroshoz, ahol a sziklafal és a folyó közt még egy agár sem tudna átsuhanni. Egyetlen menekülés a víz. Be a folyóba, át a tósó partra. Szombom kis nyomására az okos és engedelmes mustang lendületes ugrással a vízbe vetette magát, és a hullámok összecsaptak a fejünk fölött. Új erőre kaptam. Éreztem, hogy bágyadságom elmúlik, pangó vérkeringésen felfrissül, de a ló eltűnt alólam. Mindegy, úszva kell átjutnom a tósó partra. Szóvaló gyorsabb volt, mint a lángözön, mely szinte az eget nyaldosva hömpölygött a folyó lefelé. Még egy perc, talán csak fél perc, és minket is elér. Mellettem a fiú már elvesztette eszméletét, de merev karjaik görcsösen csimpaszkodtak belém. Még soha életemben nem úsztam ilyen kétségbeesett erővel. Nem is úsztam, szinte szökeltem a folyó hátán, melyet villózó fények világítottak meg a meder mélyéig. Rettenetes félelem szorongatta szívemet. – Hol a musztángom? – Kedves való, hol vagy? Ekkor ziháló szuszogást hallottam a közelemben. Szvaló, derékhűszvaló, te vagy az! Már itt a part, de nincs erőm felkapaszkodni. Megdermette egészen. Istenem, ne hagyja most az utolsó pillanatban! Egyszerre csak megint a nyerekben ültem, és a nagyszerű musztánk fellendült a partra. Sikerült! Tovább, szvaló, tovább, elinnen, ahová akarsz, csak ki ebből az izzú pokolból! Éreztem, hogy megint szágódunk. Hova, merre? Nem tudtam, nem is törődtem vele. Szemem izzott üregében, mint az olvad fém, és a fény, melyet felfogott, mintha agyamat perzselte volna. Nyelvem kitürem lett szár az ajkaim közül, testem olyan volt, mint az elégett szivacs, mely mindjárt hamuvá hullik szét. Alattam a ló zihált, és szinte emberi hangon nyögött, jajgatott. Mégis futott, futott szírteken ugrott át, sziklaréseken suhant keresztül, hol tigrishor kígyószerű mozdulatokkal. Jobbommal nyakába kapaszkodtam, még balkezemmel az alélt fiút tartottam a gyerekben. Még egy ugrás, egy utolsó félelmetes ugrás, és már túl voltunk a sziklafalon, kün a nyílt prérin. Szvaló megállt, én pedig lecsúsztam a gyerekből és elnyúltam a földön. Swallow is rettenetesen kimerült. Minden tagja reszketett, én meg úgy éreztem, hogy ájulás környékez. Túl sok volt az izgalom és a megerültetés. Mégis feltápászkodtam, és megöleltem hűséges mustángom nyakát. Swallow, drága Swallow, megmentetted az életünket. Suttogtam és a mustang úgy nézett rám, mintha megértené szavaimat. Bizonyára meg is értette. Az ég alja piros volt, mint a vér, és a folyó párája füstel keveredett. Vajon hányom maradtak életben a völgyi lakói közül? Nem folytathattam ezt a gondolatot, mert most elsősorban Herivel kellett törődnem, aki sápadtan és dermetten hevert mellettem. Olyan mozdulatlanul, hogy már-már már azt hittem nem is él. Azért mentettem ki a tűzből, hogy a víz okozza a halálát. Ruhája teljesen átázott, és élettelen tagjaira tapadt. Gyorsan dörzsölni kezdtem, és karjait emelgettem, mindent elkövettem, amit ilyen esetben elsősegélynek szoktak nevezni. Sokáig fáradoztam eredménytelenül, aztán végre gyenge meg is futott át testén. Éreztem, hogy szívet dobogni kezd, és már lélegzik is. Amikor felocsúdott aléltságából, kinyitotta, és rám mereztette szemét. Hol vagyok? Mi történt? Kérdezte. Megmenekültünk a tűzhalától. Feleltem. Tűzhalál? Igen. Istenem, hát, hát igaz. Kigyulladt a völgy, és Forster? Felült és révedezve nézett körül. Lassanként ráeszmélt mindenre, ami történt. I és Forster? Kérdezte. A vendégek és a többi ember mi lett belőlük? Ne nem tudom. Feleltem. Attól tartok, hogy... Hirtelen felugrott, és indulatosan a szavamba vágott. Nem tudja! Megmentette volna valamennyit, de csak a saját életére gondolt. Meg a a heri. Én nem hagytam volna őket ott. Megpróbáltam volna segíteni rajtuk. Erőszakkal hurcolt magával, és a többieket sorsukra hagyta. Nem maradhatok itt. Visszamegyek hát, ha tehetek még valamit. El akart szaladni, de megragadtam a kezét. Maradjon! Senki sem tud segíteni. Csak a vesztébe rohan. Hagyjon! Semmi közöm magához! Megvetem és gyűlölöm maga gyáva! Kitépte kezét a kezemből és elrohant. Éreztem, hogy valami kis tárgy maradt a kezemben. Megnéztem, egy aranygyűrű volt, ami lecsúszott az ujjáról, amikor kezét elrántotta. Utána siettem, de már eltűnt a szemem elől. Igazságtalan volt hozzám, de nem tudtam rá haragudni. Megértettem fiatalos hevességét, és mentségére szolgált az is, hogy a váratlan katasztrófa egészen megzavarta. Visszatértem lovamhoz, és leültem a földre. Elhatároztam, hogy itt töltöm az éjszakát, nem magam, és hajnalban folytatom utamat. Minden ideg szállam remegett, s amint lenéztem a völgybe, ahol még mindig lángolt az olaj, azt hittem az égő poklot látom, melyből csodával határos módon sikerült kimenekülnöm. Régi ruhám perzselt rongyokban szakadt le rólam. Elővettem az újat, melyet a sztorban vásároltam. Zsákomban, amint a folyón átkeltem, teljesen átnedvesedett, de éppen ezért épségben maradt. Svaló is leheveredett mellém. Fű volt a közelben bőségesen, de nem volt kedve legelni. Nem csak a fáradtság verte le lábáról, érzékeny idegeit az izgalom is megviselte. Aludni szerettem volna, de nem jött álom a szememre. Szívem elszorult, mint a sok szerencsétlen emberre gondoltam, aki a telepen elpusztult. Az éjszaka folyamán többször felkeltem, és lenéztem a völgybe. A tűz terjedelme már kisebb volt, de így is félelmetes látványt nyújtott. A fúró torony helyén magas tűzoszlop lobogott, és így fog égni tovább is, amíg az olajsugár el nem apad, mert nincs ember, aki eloldhatná. A reggeli pirkadatban a tűz halványabban égett. Forster villája, a raktár, az üzemi épület és a sztóra lángok martaléka lett. A kisházak és viskók ahol a munkások laktak, eltűntek. Még üszkös romjaikat sem láttam. Az egész völgy fekete volt, mint egy óriási serpenyő, melynek tartalma korommá égett. Csak egyetlen épp házat tudtam felfedezni, odaállt a túlsó parton, egészen hátul, a völgy legmagasabb pontján, melyet a tűz nem tudott elérni, de jóval lejjebb annál a helynél, ahol én álltam. Néhány ember ácsorgott a ház előtt, és köztük megpillantottam Harryt is. A vakmerő fiú bizonyára még az este ereszkedett le a sötétben, alig látható ösvényen, és úszott át a túlsó partra. Elindultam a kis ház felé. Harry észrevette közeledésemet, és karját kinyújtva felém mutatott, Nyilván felhívta rá a többiek figyelmét. Egy ember sietett a házba, és nem sokára puskával a kezébe jött vissza. Leszaladt a folyóig, és ott leste, mikor bukkanok fel a szemközti parton. Haó, -ho! kiáltottát hozzám. Maga mit kódorog itt? Semmi keresni valója ezen a tájon, hordja el magát, ha nem akar egy golyót a fejébe. Segíteni akarok maguknak. Köszönöm az ilyen segítséget. Küldje le Herit, beszélni akarok vele. Harry nem kíváncsi magára, takarodjon innen alig, hanem maga gyújtotta fel az olajkutat. Az ostoba vád annyira megdöbbentett, hogy nem is tudtam, mit feleljek. Aha, hallgat, úgy látszik rossz a lelki ismerete, gyújtogató! Válára kapta a puskát, és rám lőtt. Meg sem és ez volt a szerencsém, mert rosszul célzott, és nem talált el. Kedvem lett volna megmutatni neki, hogy kell célba találni, de az egész jelenet annyira elkeserített, hogy szó nélkül sarkon fordultam, és újra felkapaszkodtam az ösvényen. Odafenn nyeregbe ültem, és elvágtattam. Látni sem akartam többé ezt az átkozott helyet, ahol megmentettem egy fiú életét, és ez volt a köszönet. Néhány nappal később eljutottam a kavicsos prérire, ahol egy teljes hétig kellett várnom, amíg Vinettú megérkezett. Közben nem szenvedtem szükséget, mert vad volt bőségesen. Nem is unatkozhatta, mert szíjú csapatok vonultak át a prérin, és ugyancsak résen kellett lennem, hogy észre ne vegyenek. Amikor Vinettú végre megjött, tüstént közöltem vele megfigyeléseimet, mire kijelentette, hogy egy percig sem időzhetünk itt, hanem tüstént el kell hagynunk ezt a környéket. Már előre örültem annak, hogy nem sokára megismerkedem Old Fire Handel, a híres vadásszal, akitől sokat tanulhatok. Az út, mely hozzávezetett, nem volt veszélytelen. Már másnap gyanús nyomokra bukkantunk. Egy indián harcos nyomai voltak, akit bizonyára felderítőnek küldtek ki. Gondosan megvizsgáltam a talajt. Megtaláltam a helyet, ahol az indián egy szöveget vert a földbe, Slovát oda kötötte. A ló félkörben lerágta a préri aszott füvét. Gazdája mellette hevert, és a nyilaival játszogatott. Egy nyíl eltört a kezében, és a két darabját gondtalanul elhaigálta. Megvizsgáltam a darabokat is. Harci nyíl volt, nem vadász nyíl. Hadi léptek, mondtam. Ez a felderítő tapasztalatlan fiatal harcos volt, mert különben nem hagyta volna itt az eltört nyilat. Lábnyoma is kisebb, mint egy felnőtt emberé. Nemrég hagyhatta el ezt a helyet, mert a nyomok még frissek voltak, és a letaposott fűszálaknak nem volt idejük felegyenesedni. Órákon át követtük a nyomokat, amíg alkonyodni nem kezdett. Elhatároztuk, hogy itt éjszakázunk, és reggel a világosságban követjük a nyomokat tovább. De mielőtt leugrottam volna a nyeregből, elővettem távcsövemet, hogy terepszem légy tartsak. Ez a préri olyan volt, mint egy megfagyott tenger. Hullámok módjára követték egymást a kishalmok. Egy ilyen dombocska tetején álltunk, és innen jó messzire lehetett ellátni. A távcsövet szememhez szorítva hosszú, egyenes vonalat vettem észre, mely a keleti látóhatártól a legtávolabbi nyugati pontig húzódott. Átadtam vinettúnak a távcsövet, és kezemmel jeleztem, hogy melyik irányba fordítsa. Uff! kiáltott fel rövid vizsgálódás után, és kérdőn nézett rám. Tudja testvérem, miféle ösvény az, mondtam. Nem lények vonultak arra, nem is indiánok lába posta. Tudom, bólintott. A tűzparipa útja az. Újra személyhez emelte a távcsövet, és nagy érdeklődéssel figyelte a sín párt, melyet az üveglencsék közelebb hoztak. Egyszerre csak leeresztette a távcsövet, leugrott lováról, és gyorsan maga után vonta a völgybe. Tudtam, hogy nyomós oka lehet rá, és tétovázás nélkül követtem példáját. A tűzparipa ösvénye mögött emberek fekszenek a és túlsó oldalán. Indiánok leselkednek ott. Ezért hagyta el olyan gyorsan a magaslatot, ahol könnyen megláthattak volna bennünket. Így gondolt estvélem, mi lehet a szándékuk? kérdeztem. Szét akarják rombolni a tűzparipa útját, felelte. Akkor odalopózom, mondtam. Meg kell néznem, mit csinálnak. Kivettem kezéből a távcsömet, és azt mondtam, hogy várjon meg itt. Aztán óvatosan előre előreosontam, felhasználtam a terep minden horpadását, és hasonkúszva annyira megközelítettem az indiánokat, hogy jól megfigyelhettem őket. Körülbelül harmincan voltak, íjakkal felszerelve, de jó néhánynak puskája is volt. Valamennyien rikító hadiszíneket mázoltak az arcukra. Kipányvázott lovaik száma jóval nagyobb volt, mint a harcosoké, ami megerősítette gyanúmat, hogy a vonat kifosztását tervezik, és a vezeték lovakat a zsákmány elszállítására hozták magukkal. Mintha valaki lélegzett volna a hátam mögött. Kirántottam késemet, és gyorsan megfordultam. Vinettú feküdt mögöttem, nem volt türelme a lovak mellett maradni. Uff, csodálkozott halkan. Testvérem nagyon bátor, hogy ennyire előrehatolt. Ezek ponka indiánok, a legharciasabb szíjú törzs, Amod meg pár Ránó a fehér törzsfőnök. A fehér törzs főnök! Néztem rá álmélkodva. Hát testvérem nem hallott még páránóról. az atabaszkok vérszomjas főnökéről. Senki sem tudja honnan jött, de félelmetes harcos, és az atabaszkok törzse befogadta. Amikor az ősztörzs főnök a nagy vadászmezőkre költözött, páránó kapta meg a főnöki kalumetet, és sok skalpot gyűjtött. Aztán a gonosz szellem elvakította, Kegyetlenül bánt harcosaival is elkergették. Most a ponkák közt él, és merész kalandokba viszi őket. Testvérem látta már szemtől szembe. Vinetu összemérte vele hakját, de a fehér főnök csupa alattomosság nem küzd becsületesen. Mit válsz egy árulótól? Meg akarja állítani a tűzparipát, hogy fehér testvéreit lemészárolja és kirabolja. Mit akarsz tenni ellene? A tűzparipa elé lovagolok, és figyelmeztetem fehér testvéreimet a veszélyre. Vinettú bólintott. Abban az időben gyakran megesett, hogy fehér vagy indián fosztogatók kisiklatták a vonatot. Ebben a könyvben még többször lesz ilyen esetről szó. Most már annyira besötétedett, hogy a ponkák mozdulatait nem tudtam minden szemmel követni. De tudnom kellett, mit csinálnak, és ezért megkértem vinettút, térjen vissza a lovakhoz, és várjon meg, mert én még közelebb akarok osodni az ellenséghez. Jól van, súgta vinettú. de ha testvérem bajba kerül, utánozza a prérityúk hangját, akkor a segítségére sietek. Visszahúzódott, én meg hasoncs húztam a töltés felé. Roppant óvatosan közelítettem meg, és sokáltartotta, amíg odaértem. Azután átmásztam a töltés túlsó oldalára, és még nagyobb óvatossággal közeledtem ahhoz a ponthoz, ahol távcsövemmel a ponkákat felfedeztem. Most már láttam, mit csinálnak. Ezen a vidéken sok volt a kő, ami a préri egyébként nagy ritkaság. A ponkák nagy nehéz köveket hordtak össze, és eltorlaszolták a simpáját. Most már nem volt vesztegetni való időm. Nem tudtam, hol vagyok, és az sem, hogy mikor halad erre a vonat. De feltételeztem, hogy kelet felől érkezik, ahol a nagyvárosok vannak. Sürgősen elébe kell sietnem. Előbb azonban visszatértem Vinettúhoz. Néhány szóval megbeszéltem vele a tervemet, azután nyerekbe ültünk, és a sinek mentén kelet felé nyargaltunk. Egy kis holdfénynek megörültünk volna, de az ég felhős volt. Szerencsére a sinek egyenes vonalát így sem lehetett eltéveszteni. Negyedórai nyargalás után megálltunk. Most csak az volt a kérdés, hogyan figyelmeztessük a robogva közeledő vonatot. Tüzet akartam rakni, de Vinettú nem helyeselte. A mágia tüze ilyen sígterepen messzire világít, és attól kellett tartani, hogy nem csak a vonatvezető veszi észre, hanem a ponkák is. Ezért újra nyerekbe ugrottunk és még egy negyed órát vágtattunk a vonat elébe. Most már elég messze voltunk a ponkáktól. Leszálltunk, és lovainkat egy bokorhoz kötöttük. Jó sok száraz füvet téptem le, és összecsavartam. Puskaport szórtam rá, és ezzel a könnyen lángra lobbantható rögtönzött fákjával a kezemben nyugodtan várhattam a vonatot. Egy pokrócot terítettünk a földre, és lehevertünk rá. Úgy vártunk és hallgatóztunk, szemünket abba az irányba meresztve, ahonnan a vonatot vártuk. Kínos lassúsággal telt az idő. Végre egy kis csillogó pont jelent meg messze, nagyon messze a sötétségben de egyre nagyobb és fényesebb lett. Azután gyenge morajlást hallottunk, mely szintén nőtt és erősödött, s végül már olyan volt, mint a távoli mennydörgés hangja. A cselekvés pillanata elérkezett. Már láttuk a vakító fénykévét, melyet a mozdony hatalmas lámpája sínekre vetettek. Előhúztam revolveremet, és a csóvába lőttem. Abban a pillanatban fellángolt a rászort puskapor, és a száraz fűcsomó kigyulladt. A rögtönzött fákját meglengedtem, amíg lobogó lángal nem égett, és másik kezemet felemelve jelezte a mozdonyvezetőnek, hogy álljon meg. A gépész tüstént észrevette a jeladást. Éles füttyöt hallottunk, és tudtuk, hogy már fékez. A következő pillanatban fülsiketítő robajjal a el mellettünk a vonat, már lassított, de idő kellett hozzá, hogy megálljon. Vinettúval együtt a kocsisor után rohantunk. Végre megállt a vonat. Mit sem törődve az ablakokból kihajoló utasokkal, a mozdony elé ugrottam, és pokrócomat, melyet gondos előrelátással kész tartottam, a reflektorra borítottam. Ugyanakkor harsogó hangon ezt kiáltottam. Minden lámpát eloltani! A vonat tüstént sötétségbe borult. A két óceánt összekötő peszifik vasút személyzete már tapasztalt egyet mást, és megtanulta, hogy bizonyos esetekben gyorsan kell cselekedni. A kutya teremtési! Káromkodott a mozdonyvezető. Mi történt? Miért állított meg minket? Indiánok leselkednek előttünk. Kiáltottam fel hozzá. Ki akarják siklatni a vonatot? Ördög és pokol. Ha, ha így áll a dolog, akkor maga átkozott túl derék fickó, hogy figyelmeztetett. Leugrott a fülkéből, és úgy megszorította a kezemet, hogy csillagokat láttam. A vonaton nem volt sok utas, de ezek pillanatok alatt körülvettek. Hát mi az? Mi történt? Miért álltunk meg? Kérdezték izgatottan. Néhány szóval elmagyaráztam nekik a helyzetet, mire még nagyobb izgalom vet rajtuk erőt. Csendet, kérek, uraim! mondta a derékmozdonyvezető. Ne veszítsük el a fejünket! Itt a jó alkalom, hogy elvegyük a kedvüket a vasút megtámadásától. Nem tudja, szörhányan vannak? A ponkák. Körülbelül harmincan. Feleltem. Na, mi kevesebben vagyunk, de fegyvereink jobbak. Hát ott ki a sötétbe? Istenem, egy bőrű! Kést rántott elő, és már vinettúra akarta vetni magát, aki utána jött, de megállt néhány lépésnyire mögöttem. Nyugalom, kedves barátom! Kaptam el a túlbozgó gépész karját. Ő itt a vadásztársam, aki segítségünkre lesz a merénylet megakadályozásában. Jó, az más! Akkor lépjen közelebb! Hogy hívják ezt az indiánt? Vinettú a neve. Vinettú! Kiáltotta egy hang a háttérben, és egy ember utat tört magának a körülöttem tolongók között. Vinettú van itt, az apacsok nagy főnöke. A sötétben is láttam, hogy valóságos óriás. Egyszerű vadászruhát viselt, de megjelenése valami megmagyarázhatatlan módon így is tiszteletet keltett. Vinettú elé állt, kitárta két karját és örömmel felkiáltott. Vinettú nem ismeri meg jó barátja hangját? kérdezte. Uff! Kiáltott fel az indián éppen olyan nagy örömmel. Hát elfelejtheti Vinettú Old Firehandet, a legnagyobb fehérvadászt, akárhány holt fogyott is el, amióta ut utoljára látta. Boldog vagyok, hogy a véletlen megint összehozott veled kedves fiatal testvérem. Old Firehand! kiáltottam fel, és a körülötten állók tisztelet teljesen visszahúzódtak egy lépéssel. Úgy bámultak a vadnyugat híres hősére, kinek bátor tetteiről szinte hihetetlen történetek jártak szájról szájra. Old Firehand, ismételte a mozdony vezető is. Ha még nem nevezte meg magát, amikor felzátször, minnyáján büszkék lettünk volna, hogy ilyen híres uditársunk van. A legkényelmesebb helyet kapta volna. Köszönöm, öregem, így is elég jól utaztam idáig, és remélem tovább sem lesz semmi baj. De ne pocsékoljuk az időt, beszéljük meg mi a tennivaló. Minden szem Old Firehandre tapadt, mintha magától értetődő lett volna, hogy az ő parancsait kell követni. Magam is felszólítás nélkül jelentettem neki, amit láttam és tapasztaltam. – Ön tehát Vinettu barátja? – kérdezte, miután végig hallgatott. – Bár nem igen szeretek új ismerettséget kötni, de akit Vinettu a barátságára méltat, azzal örömest kezet szólítok magam is. – Több, mint a barátom. A fogadott testvérem – jelentette ki Vinetto. Úgy – mondta Old Firehand, és közelebb lépett hozzám, hogy jobban megnézzem. Hát ez az az ember, aki... Igen, Old Shatterhand aki vasoklével minden ellenségét egy csapásra leteríti, mondta Vinettú. Old Shatterhand, Old Shatterhand, hangzott minden oldalról, és az emberek közelebb nyomultak hozzám. Ezt az estét nem felejtem el, amíg élek, kiáltott fel a mozdanyvezető. Old Firehand, Old Shatterhand és Vinettú, milyen szerencsés találkozás... Nyugat három leghíresebb embere. Most már semmi bajunk sem lehet. Uraim, mondják meg, mit kell tennünk, szívesen engedelmeskedünk. Egyszerű az egész, legyintett Old Firehand. Harminc nyavajás úton álló, alomra lőjük őket. csak emberek, ször, jegyeztem meg. Inkább állatok, mint emberek, felelte. Már hallottam őrről. Azt mesélik a legnagyobb gazemberen, is megesik a szíve. Az én felfogása egészen más. Ha ön is átélte volna azt, amit én, nem lenne olyan irgalmas. Ezt a bondát paránó vezeti, a fehérek árulója, a sokszoros gyilkos. Ha ízekre tépném, akkor sem büntetném meg úgy, ahogy megérdemli. Hú! Rikoltotta a máskor oly szelidvinettú is. Bizonyára komoly oka volt, hogy az indiánok vérszomjas bosszú kiáltása tört ki a torkán. Igaza van, ször, mólindott a mozdonyvezető. vezető. neki semmi helye? szíves mondja meg, mit csináljunk. A vasúti alkalmazottak maradjanak a szerelvényen, az a kötelességük. A többi gentleman velem tarthat, ha kedve van. Majd megtanítjuk a gazfickókat, hogy nem tanácsos egy vonatot megtámadni. A sötétben odalopózunk hozzájuk, és elintézzük őket. Mivel nem is sejtik, hogy emberükre akadtak, már az első puskalövésre elvesztik a fejüket. Ha végeztünk velük, tüzet rakunk, és erre a jelre el lehet indítani a mozdonyt. De csak lassan... Mert még a torlaszt is el kell távolítanunk. Nos, kitart velem? Én, én, én! Hangzott minden oldalról, mert egyetlen utas sem akart a kalandból kimaradni. Akkor vegyék a fegyverüket és kövessenek. Nincs vesztegetni való időnk, mert a banda tudja, mikor kell a vonatnak elhaladnia, és a késik könnyen gyanút foghatnak. Felkerekedtünk. Vinettú meg én elől. Mélységes csend ülte meg a tájat, és mi is igyekeztünk minden zörejt elkerülni. Semmi sem árulta el, hogy a végtelen préri nyugalmát csak hamar véres csata váltja fel. Jó darabig óvakodás nélkül siettünk a sínek mentén, de nem sokára lekuporodtunk, és négy kézláb folytattuk az utunkat. A hold közben kibújt a felhők közül, és most már elég messze el lehetett látni. A derengő világosság megnehezítette lopakodásunkat, de előnyünk is volt belőle, mert megóvott attól, hogy váratlanul az ellenség karjai közé szaladjunk, hiszen nem ismertük pontosan a helyet, ahol ólálkodnak. Időnként megálltunk, és akkor óvatosan felemelkedve előre kémleltem. Egy ilyen pihenő alkalmából Balkész felé egy kis dombon sötét alakot pillantottam meg, melynek körvonalai élesen kirajzolódtak a látóhatáron. A punkák őrszemet állítottak fel, és még szerencse, hogy nem csak a várt vonatot leste, hanem minden irányba figyelt, különben könnyen észrevehetett volna bennünket. Még óvatosabban csúsztunk előre. Nem sokára megpillantottuk az egész pontka csapatot, mely mozdulatlanul lapult a főben. Valamivel tovább megláttuk a kikötött lovakat is, ami megnehezítette a feladatunkat, mert megszimatolhatták közeledésünket. Most már tisztán láttam, hogyan készültek a vonat kisiklatására. Nagy köveket raktak a sinekre, és borzongva gondoltam arra, milyen sors várt volna a vonat utasaira és személyzetére, ha a fehér törzsfőnök aljas terve sikerül. A legsürgősebb dolog most az volt, hogy az őrt ártalmatlanná tegyük. Ezt a nehéz feladatot nem lehetett másra bízni, csak vinett túra. Az őrszem egyedül állt a fényben, és feltétlenül észre kellett vennie azt, aki közeledni próbál hozzá, akármilyen eztelenül teszi is. És ha sikerül megközelíteni, egyetlen ugrással, egyetlen mozdulattal kell végezni vele, hogy kiáltani se legyen ideje. Vinettu elosont mellőlem, és nem sokára álmélkodva láttam, hogy az őrszem úgy eltűnt, mintha elnyelte volna a föld, de a következő pillanatban megint egyenesen, szobor állt a helyén. Csak egy villanás volt az egész, de megértettem, mi történt. Most már nem a ponka áltott, hanem Vinettú. Sikerült az őszem háta mögé osonnia, elrántotta a lábát, leszúrta és elfoglalta a helyét. Most már ő áltott, egyenesen, mint egy gyertya, és mindez egy pillanat műve volt. Az indiánok sok mindent tudnak, amit mi fehérek szinte meg sem tudunk érteni. De amit Vinettú vitt véghez, olyan mesteri munka volt, mely még az indiánokat is ámulatra késztette volna. Old Firehand még nem adott jelt a támadás megkezdésére, amikor lövés dördült el a hátunk mögött. Az egyik utas véletlenül megnyomta felhúzott akasát. Kénytelenek voltunk felugrani és a támadást elhamarkodottan megkezdeni. A ponkák is felugrottak, és vad ordítással a lovaik felé rohantak, hogy egy távolabbi, biztosabbnak ígérkező helyen készüljenek fel a fogadtatásunkra. Vigyázzat! kiáltotta Old Firehand. Csak a lovakra lőjetek, azután kerül sor a fickókra is! Shortüzünk eldördült, és a punkák közt zűrzavaros kavarodás támadt. Néhány ló összerogyott, maga alátemetve temetve Több punkának sikerült a tömegből kikászálódnia, de ezeket Harry féle karabélyommal szedtem le. Old Firehand és Vinetto Tomahawkját magasra emelve tüstént belevetette magát a küzdelembe. A többi fehértől már eleve nem sokat vártam, és hamarosan bebizonyult, hogy jól ítéltem meg őket. Revolvereiket buzgón pufogtatták, de senkit sem találtak el, és ha egy pónka közeledett feléjük, ész nélkül hátráltak és elszaladtak. Amikor utolsó golyómat is kilőttem, félretettem karabélyomat és medveölőmet, és tomahawkot ragadva rohantam Old Firehand és túl megsegítésére. Tulajdonképpen csak mi hárman viaskodtunk a ponkákkal. Vinettú harcmodorát már ismertem, és most nem is figyeltem rá. Annál jobban érdekelt Old Firehand, aki a mesebeli óriásokat juttatta eszembe, vagy a régi mondák daliáit, kiknek hűstetteiről gyermekkoromban annyit olvastam. Szétvetett lábbal állt az ember gomolyakban, csatabárgyát forgatva, és akire lesújtott, holtan terült el a földön. Hosszú haja, mint a vágtató ló, sörénye repkedett a szélben, de arcán a biztos győzelem fölényes nyugalma áradt el. Megpillantottam Páránót a ponkák közt, és előre rohantam, hogy a közelébe jussak, de kitért előlem, és Vinettúval került szembe. Visszahökölt, de Vinettú odaugrott elé, és rákiáltott. kiáltott. – megáj! megállj! – az atabaszk főnök gyáván megfut Vinettú elől. – A keselyük vágják ki a szemedette kutya – Skalpod az én övemet fogja díszíteni! Messze elhajította Tomahawkját, övéből kést rántott elő, és torkor ragadta a fehér törzs főnöket. De a halálos döféstől visszatartotta valaki. Amikor szokása ellenére becsmérlő szavakkal rontott ellenfelére, magára vonta Old Firehand figyelmét, aki arra fordult és megpillantotta páránó arcát. Azt az arcot, melyet szívem mélyéből, minden ideg gyűlölt és évek óta hiába keresett, még most, végre váratlanul, szembe került vele. Tom Finley rikoltotta, és mindkét karjával félretaszítva az útjában álló punkákat, Vinettú mellett termett, és megragadta döfésre emelt karját. Hagy testvére, ez a nyomorult gazember az enyém! Paránó megdermet rémületében, amikor igazi nevén szólították, de amint meglátta Old Firehend bosszú vágytól feldult arcát, villámgyorsan gyorsan megfordult és futásnak erett. Erre én is félrelögtem azt a ponkát, akit le akartam teríteni, és a menekülő után rohantam. Most láttam először, és nem volt különösebb okom haragudni rá, még akkor sem, ha ezt a vasúti rajtaütést ő eszelte ki, de hallottam Vinetú és Old Firehend szavait, és most már tudtam, hogy Páránó mindkettőnek halálos ellensége. Velem együtt ők is üldözőbe vették, de én voltam hozzá a legközelebb. Rögtön láttam, hogy kitűnő futó, és a távolság köztünk egyre nő. Old mester volt mindenben, amit a vadnyugati életfeltételek megköveteltek, de az ő korában már nem vehette fel a versenyt fiatalabb futókkal, és még Vinettú sem tudott lépést tartani velem. Paránó, mint örömmel láttam, elkövette azt a hibát, hogy nem gazdálkodott jól az erejével. Nem cikázott jobbra-barra, az indiánok taktikája szerint, hanem homlok rohant előre, minden erejét beleadva a nagy igyekezetbe, hogy minél előbb eltűnjön a szemünk elől. Én, ha egyelőre le is maradtam, vigyáztam a lélegzetemre és beosztottam az erőmet. Két társam mind jobban lemaradt mögöttem, már nem hallottam lélegzetüket, mely eleinte közvetlenül a hátam mögött zihált, Végül már jó messziről ütötte meg fülemet metvinettú kiáltása. Hold Firehand, álljon meg! Az én fiatal fehér testvérem mindjárt eltapossa az atabasz békát. Lába, mint a szélvihar, mindenki ér. Akármilyen hízelgő volt is ez a hasonlat, még egyetlen lépéssel sem jutottam közelebb pár De egyszerre csak észrevettem, hogy lankadni kezd. Most én adtam bele minden erőmet, és nem sokára annyira megközelítettem, hogy már ziháló lélegzését is hallottam. A két kilőt revolveren kívül nem volt nálam más fegyver, csak a baui késem, melyet elő is húztam. Tom a haukomat már az első percekben eldobtam, mert akadályozott a futásban. Páránú hirtelen félreugrott, hogy nagy lendületemben elszáguldjak mellette, aztán hátulról támadhasson rám. Cselét természetesen rögtön megértettem, és ugyanabban a pillanatban én is irányt változtattam. Az eredmény az volt, hogy teljes erővel egymásba ütköztünk, és késem, markulatig a testébe hatolt. Az összeütközés olyan erős volt, hogy mindketten lezuhantunk a földre. Én gyorsan feltápászkodtam, hisz nem tudtam, vajon halálos sebet ejtettem-e rajta. Látva, hogy meg sem otszan, mély lélegzetet vettem, és kihúztam testéből a kést. Nem ő volt az egyetlen ellenség, akit leterítettem, miközben sebeket kaptam és osztogattam az amerikai prériken és őserdőkben. Mégis rossz kedvűen álltam ott, lelki ismeretemmel tusakodva, miközben rohanó léptek közelettek felém. Felpillantottam. Vinettú állt mellettem. Fehér testvérem gyors, mint a kilőtt nyilvessző, és keze nem meg, ha kését döfésre emeli, mondta. Hol van old kérdeztem. Erős, mint a Grizzly, de az évek súlya lábára nehezedik, felelte. Fejér testvérem, nem díszíti ővét az atabaszk főnök skalpjával? Nem vinnett Neked ajándékozom. Villám gyorsan lehajolt, és három vágással lehántotta az elesett ellenség fejbőrét. Mennyire gyűlölhette ezt a tom finelit, hogy skalpjára áhítozott? Elfordultam, hogy ne lássam, ma, mint az övére tűzi. Jó is volt, mert három sötét pontot vettem észre a távolban. Amint jobban megfigyeltem, láttam, hogy hat ponka mozogott. Nyilván az a céljuk, hogy szétszort csapatukat újra összeszedjék. Vinetú éles szeme azt is észrevette, hogy a ponkák gyalogosan közelednek, lovaikat pedig kantárszáron vezetik, hogy szükség esetén nyerekbe pattanva, bármely pillanatban elmenekülhessenek. Mivel a mi lovaink nem voltak kéznél, könnyen veszedelmes helyzetbe kerülhettünk volna. Vinettu ezért a földre vetette magát, és hason csúszva igyekezett a ponkák útjából kitérni. Követtem példáját, és utána kusztam. Célja, mint sejtettem, az volt, hogy nagy ívben a ponkák háta mögé kerüljön. Tervét nagyon jónak tartottam, mert szerencsés esetben még azt is lehetővé teheti, hogy a ponkák lovait kézre kerítsük. Elég messze voltunk a csata szinterétől, és a ponkák itt már nem gondoltak arra, hogy valami kellemetlen meglepetés érheti őket. Csodálkozó uff kiáltást hallattak, amikor egy földön heverő embert pillantottak meg. Azt hitték, hogy sebesült, aki elvergődött idáig, de nem bírta magát tovább vonszolni. Lovai kantár szárát elengedve odarohantak, lehajoltak hozzá, aztán dühös ordításban törtek ki. Ez volt az alkalmas pillanat, amelyre lestünk. Villámgyorsan lecsaptunk a lovakra, kettőnek a hátára pattantunk, a többit magunkkal ragadtuk, és elvágtattunk. Elégedetten érkeztünk vissza a mieinkhez. A fehér törzsfőnök skalpján kívül hat lovat zsákmányoltunk. Elképzelte, milyen dühös harcot vághattak ezek a ponkák, amikor ráeszméltek arra, hogy rászettük őket. Még a mindig olyan komoly vinettú is elmosolyodott erre a gondolatra, de öröme nem tartott sokáig. Szeme már az első pillanatban old Firehendet kereste, és elkomorodott, amikor nem találta sehol. Aggódva gondolt arra, hogy hát ha ő is a menekülő ponkák egy csapatával találkozott, amely elég erős volt ahhoz, hogy egy emberrel végezzen, akármilyen hősiesen harcol is. Ez a gondolat engem is nagyon nyugtalanná tett, annál is inkább, mert a csata teljesen befejeződött, és Old firehenn már régen vissza kellett volna térnie. Az utasok, akiknek a harc folyamán kevés hasznát láttuk, most összeszedték az indián halottakat, Sebesültjeiket a menekülő ponkák természetesen magukkal vitték. Eltávolítottuk a sinekről a kőtorlaszt, és magasan lobogó mágiát gyújtottunk, melyet a távolban veszteglő szerelvény személyzetének okvetlenül észre kellett vennie. Nem sokára meg is érkezett a vonat. A vasutasok öröme óriási volt, amikor győzelmünkről értesültek. Az utasok úgy mesélték el a csata részleteit, mintha komolyan részt vettek volna benne. Vinettu meg én szótlanul összeszedtük szétszórt fegyvereinket, és elindultunk Old Fire megkeresésére. Remélem, még itt találjuk magukat, mire visszajövünk, mondtam a mozdony vezetőnek, de ha nem tudnak megvárni, az se baj. Tartsa magát a szolgálati szabályzathoz. A sápat holdfény nem volt elég erős ahhoz, hogy messzebbre lássunk. Szemünk helyett inkább a fülünkre bíztuk magunkat, de eleinte azzal sem értünk semmit, mert az indulásra készülődő vasutasok lármája elnyomott minden más neszt. Amikor már eléggé eltávolodtunk a sinektől és az éj-néma körül körül, nyomon megálltunk és hallgatóztunk. Sokáig ez is eredménytelen maradt. Már vissza akartunk fordulni, hogy megnézzük, nem érkezette közben vissza Old Firehend a sinekhez, amikor a távolból valami kiáltást hallottunk. Ez ő lesz, mondta Vinettú. Hiszen egy menekülő punkának eszébe se jutna kiabálással elárulni, hol rejtőzködik. Én is azt hiszem, feleltem, szaladjunk oda. Még hozzá gyorsan, mondta Vinettú. Nagy bajban lehet, ha segítségért kiállt. Futásnak eredtünk, de furcsa módon mindegyikünk más irányba, és ezért mindjárt megálltunk. Testvérem, miért indul kelet felé? kérdezte Vinettú. A hang éjszak felől jött. Tevéctvénettú, keletről figyelj csak. Újra hallgatóztunk. A kiáltás megismétlődött. Én most is keletfelől hallottam, de Vinettú még mindig azt állította, hogy éjszakról jön. Akkor menjen kiki -ki a füle után, javasoltam. Testvérem induljon éjszaknak, én meg keletfelé szaladok, akkor biztosan megtaláljuk. Így is történt. Nem sokára kiderült, hogy nekem volt igazam. A kiáltás abból az irányból hallatszott, amerre én futottam, és most már jóval hangosabban. Néhány perc múlva elkeseredetten viaskodó emberek kis csoportját pillantottam meg. Jövök, Old Firehand, jövök! Kiáltottam, és most már szakadva rohantam oda. Old Firehand sebesülten összeroskadt, és térdelve folytatta a harcot. Három indiánt már leterített, de három másik rontott rá, és kétségbe esettem védekezett. Még ötven lépés választott el tőle, és attól féltem későn érkezem a segítségére. Ezért megálltam, és a vállamhoz emeltem karabélyomat, melyet közben már újra megtöltöttem. Kockázatos elhatározás volt, könnyen megtörténhetett, hogy éppen Old firehand találom el a gyengén derengő holdfényben, amikor tüdöm zihált a futástól, és szívem is gyorsabban vert, de nem tehettem mást. Három lövés gyors egymás utánban, és a három indián lerogyott a földre. Hála Istennek, éppen az utolsó pillanatban, Kiáltotta Old Firehand, amikor odaérkeztem. Megsebesült, ször? Kérdeztem. Remélem nem súlyos. Bizonyára nem életveszélyes. Két tomahawk ütés a lábamra. A fickók nem bírtak velem, és ezért a lábamat vették célba, hogy összeroskadjak. Az ilyen csapás nagy vérveszteséggel jár, mondtam. Engedje meg, ször, hogy sebét megvizsgáljam. Csak rajta. De meg kell mondanom, hogy csodásan ért a fegyverhez. Ilyen helyzetben három találat... Erre csak Old Shatterhand képes, senki más. Láttam, hogy Tim Finelit kergetik, folytatta. De nem tudtam önöket követni, mert közben egy nyíl átlőtte a lábamat. Sántikálva kerestem a nyomaikat, és akkor előttem termett ez a hat ponka, mintha a földből bújtak volna elő. Már messziről megláttak, a földre vetették magukat, és ott lapultak, amíg a közelükbe nem értem. Akkor ugrottak föl hirtelen. Nem volt más fegyverem, csak a késem, meg a két öklöm. A többit kénytelen voltam eldobni futás közben akjukkal a lábamba csaptak. Hármat közülük leszúrtam, de a másik három játszva kikészített volna, ha ön, a kellő pillanatban meg nem érkezik. Köszönöm, ócsát, Ez Ezt sohasem felejtem el. Amíg mindezt elbeszélte, megvizsgáltam sebeit. Bizonyára nagyon fájdalmasak voltak, de szerencsére nem veszélyesek. Közben Vinettú is ránk talált, és segített a sebeket bekötözni. Röstelkedve ismerte be, hogy máskor oly kitűnő hallása, ma megtévesztette. A hatpunka halottat ott hagytuk, és visszatértünk a sinekhez. Az út persze sokáig tartott, mert Old Firehand alig tudott ván Egy údarabon ketten vittük. Mire a sinekhez érkeztünk a vonat, már elment. Nem vettem rossz néven, hogy nem vártak meg, már így is nagy késésük volt. A zsákmányolt lovakat megtaláltuk a mieink mellett kikötve, aminek nagyon örültünk, mert megkönnyítette a sebesült elszállítását, bár erről egyelőre szó sem lehetett. Legalább egy hétig feküdnie kellett. Old Firehand ismert egy helyet, mely táborozásra alkalmasabb volt, és lóháton fél nap alatt el lehetett érni. Ezt a kis utat nehezen bár, de megtettük. Ott vizet találtunk, és erdőt, vagyis mindent, amire szükségünk volt – hogy hosszabb pihenőt tarthassunk.